Пуску у Едварда вже не було, тільки пам'ять, як продовження життя загиблого ланця у Карпатських горах. А мовчки прислухалися до краси, яка так щедро розпаношилася на цьому клаптику землі, і сказав, перегодом генералу, «Чар ваших гір просто такий неймовірний, такої барвистої розкоші ніде в світі немає, хіба що наганненій писанці, і добре, що під тут». Але й важко повірити, що те пекло розверзлося саме на цій місцині, додав Путерай. А мені й не пекло запало на віки в пам'ять, відказав Едвард. Пекло шаленіло повсюду, на всій планеті, а перед моїми очима завше стоять як символ того часу постаті хлопця і дівчини, злиті в одну, на лісовій стежці в збанулах, в очікуваній неминучої смерті. «І два зрослі кістяки біля Яблонівської криниці», – тихо промовив Мирон. Орест з Едвардом Чіпку переглянулися та промовчили, затаюши собі моторошну догадку. Потім довго мовчали, потурає Едвард вдруге сьогодні продумували пережити. Спершу в розповідях, тепер у німій оцінці розказаного. Чи достеменно так було, яким крізь півстолітню товщу років – Згадалося, а може, як завжди старості, молоді роки оповіли нині романтичним флером. Напевне, щось уже забуто, а щось додумано, однак для генерала виснувала з усього його довго і трудного життя єдина консеквенція, яку він сформулював під час першої розмови в Ганненій домівці, як екстракт багатолітнього досвіду. Господь використав у двобою з нами нашу енергію для перемоги своєї правди. І він повторив уголос цю сентенцію, розширивши її думками, що їх підказали живі спогади про пережити. Так воно було, так є і завжди буде. Творчість Божа і людська перебуває у вічному і програшному для нас конфлікті. Але ж Бог про все знає наперед. Він дозволяє нам конфліктувати з ним і програвати в тяжких муках, зміцнивши ними. А все для того, щоб мали право нагадати йому про наші страждання і витривалість, і вимагали винагороди за них. А відплата неминуча приходить. Нині вона прозирає до нас образом вільного світу, чистого, мов немовля. Завжди спокійне і непроникливе обличчя Йосафата пожвавилося погідною усмішкою. Йому сподобалися міркування генерала, такі співзвучні з його світоглядом. Проте він змовчав, розуміючи, що тут, на побойовищі, не місце для філософських перетрактацій. Мовчанку перебив Мирон, у свідомості якого розповіді старих упівців вилягалися як матеріал для останньої книжки із багатотомного циклу його історичних романів. «Панове, ви перервали свою прицікаву розповідь, коли ми підійшли до цієї галявини, – швидко заговорив Мирон, збоявши, що Єсафату в'яжеться в дискусію з генералом, і обидва зав'язнуть в ній надовго. І це природно. Тут і досі живе енергія противоборних сил, і вона ніколи з цього простору не схлине, а ваша нинішня екзистенція – то частка тієї енергії». Проте я таки хотів би дізнатися, як вам удалось залишитися живими і здоровими з тією ж енергією в душах, адже знаю з документів, з котрими я познайомився, перебуваючи в Сполучених Штатах, що рейд відділів у пачері Чехословаччини на Захід був більш ніж драматичний. «То правда», – відказав Потурай. «Із тисячі повстанців перейшло через кордон Баварії не більше трьохсот, решта полягли в Словацьких та Чеських горах, однак нам з Ведородом пощастило залишитися з тими, які склали зброю військовикам констабулярного загону окупаційних військ США в Траунштайні. Ви могли б розповісти про це детальніше?» А хіба письменникою для написання роману доконче потрібна суха документалістика? Хай нею займаються історики, а вам досить знати топоніміку нашого маршруту і партизанський дух? Так ось, на кордоні Словачини, над рікою Лаборець біля Гуменного, відбувся перший кровопролитний бій з чесько-польськими карателями. А потім тих боїв було без ліку, між вершинами Дзюновиці, Скалою і теж на Мораві. І що я повинен сказати? Проти нас було кинуто до шести тисяч війська, а ми, досвідчені партизани, вислизали з оточені, вдаряли противнику з спину, ночами просувались крізь гірські ущелини, терпіли голод.